Частина 6 Будиночок у Пушкіно Розділ 64. Славик Всі листи були в однакових конвертах. Акуратним почерком на них була виведена адреса. Його превосходительству Петрові Миколаєвичу Підволоцькому, Москва, Ружейний провулок, власний дім. Від В. В. Терентєва, С. Петербург, Мойка, дім С. С. Васильєвої. Зміст листів також був однаковий. Поздоровлення з Днем Ангела, з Новим Роком і тому подібне. Тільки одна листівка, датована 12 грудня 1915 року, була дещо довшою. Шановний Петро Миколайовичу, писав у ній Терентєв, Пишу вам з вокзалу. До поїзда 30 хвилин, і я, на жаль, позбавлений можливості особисто засвідчити вам свою повагу. Затримався в Пушкіну, а до місця призначення повинен з'явитися не пізніше 15-го цього місяця. Якою б не була моя доля, залишаюся щиро відданий вам ветереньхів. «Все гаразд!» – сказав Генка. – «Треба їхати в Пітер!» «В листівці згадується ще Пушкіно», – зауважив Мишко. «Чого тут думати?» Коли у нас точна адреса є, заперечив Генка, треба їхати. Листи написані вісім років тому, сказав Славик. Може там ніхто з Терентєвих і не живе. Запитаємо спочатку в адресному столі, вирішив Мишко. Хлопці тут же написали листа. Вклали його в конверт, але марки в них не було. І вони вирішили послати листа завтра вранці. Хлопці сиділи у Славика. Вони були самі. Алла Сергіївна, як завжди, була в театрі, а Костянтин Олексійович ще не прийшов з роботи. Так, мрійно промовив Генка, поглядаючи на зелений конверт, що лежав на столі. Так, тепер уже скарб від нас не втече. Ти все про скарб мрієш, засміявся Славик. А що? Генка уперто труснув головою. Я все точно взнав. У ті часи всі боялися Бірона, і ховали від нього золото. Це я точно взнав. А що ти ще взнав? Глузливо запитав Мишко. І ще я взнав, спокійно продовжував Генка, що тому, хто знайде скарб, належить 25%. Отже, треба свою частину зразу забрати, а то будеш за нею цілий рік ходити, додав він діловито. Хлопці засміялися. Потім Славик поглянув на друзів і сказав. Звичайно, я ні в який скарб не вірю. Але припустімо, там справді золото. Нам дістанеться якась частина його. Що ми будемо з ним робити? Що? Вигукнув Генка. Я вже давно вирішив. Пожертвуємо на дитбудинок, щоб цілий дитбудинок збудували. І в газеті нехай напишуть, що це від нас. Для чого ж в газеті? Сказав Мешко. Прямо над дверима. Дитячий будинок імені Геннадія Петрова. Якщо там справді скарб? Сказав Славик то я б віддав його на санаторій для дітей. Великий, красивий санаторій, десь на березі Чорного моря. «Оце вже ні, будь ласка!» – замотав головою Генка. «Свою частину можеш на цю справу віддавати. А моєю я сам розпоряджуся. Якісь курорти, санаторії, ніжності всякі. Коли по-серйозному говорити...» то треба, щоб на ці гроші в Москві, в самому центрі, збудували величезний стадіон з катком, футбольним полем і тенісною площадкою. Ось, де дітей вхід безплатний, а всяких контролерів і білетерів за версту не підпускати. Ну, насмішкувато спитав Мишко, все розподілили, нічого не забули. Бачиш, Мишко, сказав Славик, це, звичайно, не всерйоз. Але скажи, якщо там дійсно скарб, то на яку справу ти його віддаси? Не знаю. – сказав Мешко. Я про це не думав. І ні в який скарб я не вірю. – А я вірю, – сказав Генка. – Обов'язково стадіон побудуємо. А курорти, санаторії – це все Славикові фантазії. Ти ще придумай яку-небудь музичну школу побудувати. – А що в цьому такого? – образився Славик. – Думаєш, стадіони потрібніші, ніж музичні школи? – Порівняв! Музичні школи! Ех ти! Потім несподівано серйозно Генка сказав. А взагалі, Славику, тобі варто як слід подумати про своє майбутнє. Тобто? Що тобто? Якщо ти хочеш, щоб тебе прийняли в комсомол, то треба серйозно подумати про своє майбутнє. Чому? Ніби не знаєш. Адже ти музикантом збираєшся стати? Припустімо. Що ж із цього? що? Адже ти на зборі був... Бесіду про завдання комсомолу слухав. Що Коля говорив? Він говорив, що завдання комсомольця – будувати комунізм, так? Так. Але при чому тут музика? Як при чому? Всі будуть будувати, а ти будеш на роялі тренькати. Цей номер не пройде. Ти багато набудуєш. Теж мені будівник знайшовся, – образився Славик. Звичайно, – Генка розвеселився, – звичайно. Закінчу семирічку, поступлю в фабзавуч, буду металістом, справжнім робітником. Мене в комсомолі без кандидатського строку приймуть. Ми з мешком ще давно вирішили. Правда, Мешко? Мешко зволікав з відповіддю. На останньому зборі загону Коля читав промову Леніна на третьому з'їзді комсомолу. І одне місце в цій промові вразило мешка покоління, якому зараз 15 років. Побачить комуністичне суспільство і саме будуватиме це суспільство. І воно повинно знати, що все завдання його життя є будівництво цього суспільства. Мешко багато думав над цими словами. Вони стосувалися безпосередньо його, Генки, Славика. Завдання всього їхнього життя – будувати комунізм. Те ж саме говорив йому Полевой. Будеш для народу жити, на великому кораблі попливеш. Це і означає будувати комунізм. А як же Славик? Хіба він для себе буде творити музику? Хіба пісня не потрібна народові? А інтернаціонал?» Мешко поглянув на Славика і сказав, «Не турбуйся, Славику. Я думаю, що тебе приймуть у комсомол».